4. A kopt szerzetesek A Vörös-tenger partvidéke időszámításunk szerint negyedik században, majd napjainkban. Mennyire jutottatok az ásással? kérdezte Filiposz atya a kopt keresztény kolostor priorja, amikor este felé elhagyta a már elkészült templomot, ahol egész nap a szertartások előkészítésével foglalkozott. Látom, nem nagyon igyekeztek. Meleg tavaszi nap volt, és még ilyenkor este is szinte izzott a forró homok a kolostort továbbépítő szerzetesek talpa alatt. Nem csoda, hogy inkább immelámmal lapátolták ki a homokot az új épület számára már kiásott árokból. Fáradtak vagyunk, atyám! Válaszolta a korholásra Sziprián testvér, aki a munkálatokat irányította. Már éppen be akartuk fejezni az ásást. Még van egy kis idő napnyugtáig, addig dolgozhattok még, mondta türelmetlenül a prior. Mielőbb be kell fejeznünk az építkezést, mielőtt ránk törnek a rablók. Na folytassátok, én is segítek. Azzal ő is fogott egy ásót, és folytatta az árok ásást. Ez nem kis áldozat volt részéről, mert már nem volt fiatal ember, és a kora igencsak meglátszott rajta, nemcsak a haján, illetve annak hiányos voltán, hanem a pocakján is. Alig ásott azonban egy karhosznyit, amikor az ásó megakadt valamiben. Filipposz erülködve próbálta eltávolítani az akadályt, ami végül is sikerült, és egy emberi koponya fordult ki a földből. Kiáltására a többiek is odasereglettek, és mindannyian nekifogtak, hogy kiássák a halottat. Rövidesen kiderült, hogy nem egy halott fekszik a homok alatt, hanem sok. Látjátok, testvérek, az úr akarta, hogy itt ássunk tovább, hogy tisztességgel eltemethessük ezeket a szegény embereket. Dicsértessék az úr neve. A homok temető teljes feltárása természetesen aznap nem fejeződött be, így másnap korán mindannyian neki fogtak az ásásnak. Rövidesen sikerült az egész terület feltárása. Közel harminc holtestet hoztak felszínre a szerzetesek. Velük együtt számos értékes holmi is napvilágra került. Drága melvértek, aranykarperecek, gyöngyök, nyakláncok, égkövekkel kirakott markolatukardok. Lám az Úristen megjutalmazta jó cselekedetünket, nézett fel az égre Filipos atya. Ez a jutal munka miért megadjuk a végtisztességet ezeknek a szerencsétleneknek, akiket valószínűleg rablók támadtak meg. Alig hinném, hogy rablók voltak, vetette ellen Sziprián. Akkor nem maradt volna itt annyi aranyholmi. Talán valami csata folyt itt. Semmiféle csatáról nem hallottam, ellenkezett az atya, akit bosszantott, hogy rámutattak tévedésére. Ami az utóbbi időben erre zajlott volna. Nem biztos, hogy ezek mostanában haltak meg. Szólt közbe egy másik szerzetes. Ezek már régen halottak. Nézzétek, a ruháik mind szétfoszlottak. És a csontjaik is milyen fehérek. Ezek a hullák talán már száz évesek is lehetnek. Lehetnek ezek akár ezer évesek is. Annál inkább minket illetnek ezek a holmik, az úr ajándékai. Zárta le a vitát a prior. Bárcsak jönne erre egy kereskedő karaván. Nagy szükségünk van most a pénzre az építkezéshez. Óhaja úgy látszik, oda fent az égben meghallgatást nyert. Karaván nem jött ugyan, de arra jött egy csapat római katona, akik Jeruzsálemből Alexandriába tartottak. Filiposz nekik is felajánlotta megvételre a kiásott tárgyakat. – Valóban drága fegyverek! – mustrágatta a tárgyakat a csapat vezetője. – Ezeket megveszem. A többi kacatra nincs szükségem. – És ez a négy ezüst karperec, meg ez a skarabeusz nyakék? – kínálta áruját Filipposz. – Jól van, a négy karperecet megveszem – döntött a centúrió. – Meg azt az aranyláncot, amin az a nyakba való függött. De nincs szükségem erre az ormótlan nagy bogárra. Csak belevágódna a lánca nyakamba a súlya alatt. Különben is utálom a bogarakat. Dobjátok el, vagy tartsátok meg, nekem csak az aranylánc kell. A szerzetesek sem tudták, mit tegyenek vele. Így a türkíz, szkarabeusz nyakék, amely sznofru fáraó részére készült, a hettita küldöttség többi nem értékesíthető tárgyával együtt Bekerült a közben felépült kolostor raktárába, a régi kopott kegytárgyak elhasznált templomi kellékek közé. Ahogy az évek teltek, ezek mellé a tárgyak mellé egyre több lom került, és az újonnan érkezettek mögé bújva teljesen feledésbe merültek. Ibrahim Szadin a nagy tudású és nagytekintélyű kairói régiségkereskedő üzletében megcsördült a telefon, ami persze nem volt meglepő a XXI. században egy szép derűs februári délelőttön, Egyiptom fővárosában, Kairóban. De az igencsak meglepte, amikor felvéve a kagylót, egy vörös tenger környéki kopt kolostor szólt bele, és bemutatkozván Ibrahim Szadin urat kérte. – Miben lehetek szolgálatára? – kérdezte Ibrahim Szadin, majd hozzátette. – Nem mintha nem volna megtisztelő számomra, de eddigi, viszonylag sok éves pályafutásom alatt nemigen volt szerencsém kopszerzetesekkel üzletet kötni. – Be kell vallanom – válaszolt nevetve a rendház főnöke. – Én sem folytattam eddig kereskedelmi tevékenységet muzulmán régiségkereskedőkkel. De hogy ne húzzam az időt, folytatta, a napokban utasítást adtam egy régi használaton kívüli helységünk kiürítésére. Hiszen ön legalább olyan jól tudja, egy hosszabb ideje működő intézményben előbb-utóbb jelentkezik a hely hiány. És ha jól következtetek, vágott szavába a kereskedő, akit kezdett érdekelni az ügy. – Olyan valamit találtak, amiről azt hiszik az én szakterületembe tartozik. <gül> – Há, eltalálta? – nevetett a prior. – Sőt, ha nem hangzan a furcsának egy papszájából, azt mondanám, ördöge van. – Nagyon különös tárgyakat találtunk, díszeket és ékszereket, amelyek a mi szerény ismereteink alapján nagyon réginek tűnnek. Egy ismerősöm azt tanácsolta, forduljak önhöz, mert ön egyike a szakma legjobb ismerőinek, és emellett becsületes ember. Nagyon hízelgő vélemény, de ne várjon túl sokat a becsületességemtől, mert végül én is csak egy üzletember vagyok, mondta Ibrahim Szadin. Viszont az ügy érdekel, és ezért holnap el is látogatok önökhöz. Másnap korán reggel a műkereskedő beült a kocsiába és elindult a sivatagon keresztül a szuezi csatorna irányába. Alig két és fél óra alatt el is érte a leágazást és a kanyargós mellékúton rövidesen behajtotta a kapun. Érkeztének hírére a prior elébe sietett és bevezette saját irodájába, ahol az asztalon már ott feküdtek azok a tárgyak, amelyek az évszázadok folyamán a kolostorban összegyűltek és amelyeket a mostani nagy takarítás során értékesnek ítéltek, és nem dobtak ki. A rövid udvariassági beszélgetés és a szinte kötelező hibiszkusztea elfogyasztása után Szadin nekilátott az egyes tárgyak vizsgálatának. Szinte percek alatt végzett a gyűjtemény érdektelen részének kiválasztásával, majd nekilátott az értékesebbnek látszó tárgyak vizsgálatának. Talált néhány római pénzérmét, meldist, Nagy Sándor korából, Végül megakadt a szeme Egy szokatlan formájú öfcsaton. Honnan szerezték ezeket? Kérdezte meglepve. Fogalmam sincs róla, rázta fejét a pap. Ezek itt porosodnak a raktárban, Talán akár száz éve is. Lehetnek ezek talán ötszáz évesek is. Ibrahim Szadin elmosolyodott. – Ötszáz évesek? – kérdezte. – Nem, ezek már több mint ezer éve porosodnak valahol. Ez a csat, ez a lószerszám, meg ezek itt mind a hettita birodalomból származnak. Sorra megnézte a hettita korból származó tárgyakat, végül egy türkizből készült, színes kövekkel díszített bogár került a kezébe, aranylábakkal. Egy össze-vissza görbült sárga fémlemezre voltak erősítve. – Ez egy skarabeusz nyakék – nézte izgatottan a műkereskedő – és nagyon régi. Többet nem mondott róla, visszatette az asztalra és tovább folytatta a többi tárgy mustrágatását. Végül befejezte és a priorra nézett. – Ezeket szívesen megveszem – mutatotta kiválasztott tárgyakra – – Mennyit kaphatunk értük? – kérdezte a pap, alig leplezve mohó kíváncsiságát. – Nézze, főtisztelendő úr! – mosolygott Szadin. – Mivel azért fordult hozzám, mert becsületesnek tart, teljesen őszinte leszek. – Ezek a tárgyak nagyon értékesek, különösen ez a türkiz Skarabeusz nyakék. Ez valószínűleg még a harmadik vagy negyedik dinasztia korából való de én kereskedő vagyok, és nem fogok annyit adni értük, amennyit érnek. Igyekszem jó árat adni, nem hiszem, hogy mástól többet kapnának, de ha akarják, próbálják meg. Ne próbáljanak alkudni, ez a végösszeg. Ezután Ibrahim Szadin egy viszonylag jelentékeny összeget mondott, amit a szerzetesek minden gondolkodás nélkül elfogadtak. A műkincskereskedő barátságosan kezet rázott a szerzetesekkel, beült a kocsiába és kihajtott a kapun. Az út kanyarulatánál azonban leállította a motort, kivette táskájából a Skarabeusz nyakéket és alaposan szemügyre vette. Azt hiszem, ha Allah is akarja, megcsináltam a szerencsémet. Mormogta magában, majd elindult vissza Kairóba.